נעוותי משמוע, נבהלתי מרעות. פעל <תעלה> לבבי <וביא> פלצות בעתתני, את נשף חשקי שם לי <סמלי> לחרדה. ערוך השולחן, צפו הצפית, אכול שתו, קומו השרים, משחו מגן. כי אמר אדוני <Adonai> אלי, לך העמד המצפה, אשר יראה יגיד.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 מדושתי ובן גורני אשר שמעתי מאת אדוני צבאות אלוהי ישראל הגדתי לכם. מסה דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מלל אמר שומר עתה בוקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שובו אתייו. מסה בערב ביער בערב תלינו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 ושאר מספר קשת גיבורי ונקדר ימעטו כי אדוני אלוהי ישראל דיבר.